تقوم قبلتان او اوږردي اوږردبي د خپل کور نه زېده مانځه قبلې اوږردمه زګاجي دې اثر کې پدان که از کین د دې لپاره مراد دې ځکن بین شو دې دا ماناده چې په نسوارا او په یوه دوباندی مونږ په قرکه کې د کپ سومه عقب کېده بلځ کې نه کېده نو زموږ تاسو مخونه دې کنه طالب پدان باندې که از کې داغه بغیر دا, دا عبادتخانی نه د سومعلي نه د بيعينه په خپل ځای کې موږ يدي پدې کورونو کې او سومعلي د حاضرې د بي نه پرې ودا په دې دا معنا راکبري که او بل نه دا معنا لکه نه چې حاضرې سومعلي ته نه د ضرورت وسم انو به سلام چې دا د ما خصوصیت ده چې زموږه امت له دا مقام ورکړی دي چې په جمعات کې موږ او کار اته نه جب مفصل <سؤال> اوصن لاړه نو جمعات کې زنده کېږي په کور کې کېږي په پولو کېږي په دې کې نه خدای حضرت خصوصیت کړل او خدای په دې امت نه دې شوه نو تديه ته نو دې دا مطلب دې دی چې دوی وځي نه پینې شي چې کم دې نو سو واقعي مسلح مباشر المقيني او زير او كبه مسلمانان او قال رادا او وقال موسى او موسى علیہ السلام ربنا باسوس خیره وتقل خدا غیاء کرئی دان خیره موسى علیہ السلام پر دی او امین پر سو گئی حر اللہ السلام پر مؤمن دی امین پر کئی او خیره پر عون تا کئی سلویخ قالباس لبیانفشتا سلویخ قالباس من دوری البيك قال <سؤال> ابو صدق دغه شهرجي الله حرم جل جلال <سؤال> فرمایي دا اوس خا دا نبه خیری او کاله موسا ربانا دو وی چه موسا موسا عليه السلام وي چه پروردگارم انک به شکات چی اته ته تراون تا برکړی ته تراون او د سرداران تا زینتن اسباب تزینت او اموالا او مالونا سر زر او سپندر بغیره فل حیات الدنیا په دنیا کې ربانا ایپر وردی گانا زمانگ لیو بلدو دعلا میں عقبت دی احکم لانده آو آغا شیر کر دی بس آزا حد نگت لہو ملکن ینادی کل یومن للموت وابنو للقرابی لہو ملکن نخده دبار پرشتی دی ینادی کل یومن چا آواز کئی روزانا لیدوو زیگا والکویت الموت چا عقبت مرگ دی وابنو اور بیلوی اقلادان جوڑاوی لیل خرابی جاکیبت خرابی دن جا اللہ نے آکیبت دیکھا پیدا شی تیلو یدبلو بی با گمران کی خلق ان سبیل اکستاد لارنا استاد لحمد الدین ان سبیل اکستاد لحمد الدین ان سبیل اکستاد لحمد الدین ان سبیل اکستاد لحمد نظر چکم دے پسیر بیگی کنا آوام چوکی چا مالوم لیتوی سر دن آغا دا هغه نه درغ پهمان څو چې ک ویベント دې دالک ربنات مس اے پروردګارا تم مہر ورا علا انوارهم د ذی پهمال دایو ټکړي ابن عباس هغه چې بي سار را پاسه دل معلومه نه ټول کټي ټولټه سوار کې جانتن دې شي مشدود او خدای صاحبوال را ولا علا قلوبهم فزون د ذی كنا فلا يؤمنون في بين نروي يعني دون ولا سخط يعني سمعنا اجعل قلوبهم قاسيه ومختومه اما انا رجع على تذرت ده مراد بهم كده ده مطلب پیش ايه اجعل قلوبهم قاسيه ومختومه کو کرتے ہیں زہر نے تبیخ سخت او مخرزدا مخرفي نپا لېپینو نو تی به ما نروي حتا یا رسول عزابل عليم عذاب درنه حقې پوری ما مته چې خو کنه خو ان باط چې خو راځه دا یا روانه خارې که بد بېګي قبولش وا ما دعا او تمامه تاتې دوانو کوله کې یو کوله ها یو کوله بل ته امين کا معلومه شو دنګ چالمؤمنو شريكو الداعي وای المؤمنو شريكو الداعي چ امين بي امين goyenda شريكي فالكون کی ده سوال کوم کی شريكي تا ک دی دا مساله د دین ته کته معلومه شوه د دعوت کوما نفستقیما او درګی غلط خپل دعوت اولات تبعان نه عطا تبعی څابي د دې نه معرفه به زالمه کوي دلته تاسو څنګه پويګي تلوار باندې کوي په توو دا نه پوي خلکو کان دي چې تلوار الله په کوئی راضا فوجا وسه اشهکن کی طالبان نومه وريدي ما خو بخبل نظر دي دي چور پسې کو په بي فرعون له ښکار په ترجمه دي هينشي معنا ده نجي فرعون هم فا ا د ابادي او جنود نن فقط با بر هم په بني اسرائيل پچ سو کور فرعون او و جنوده له ښکار دا له ښکار چې څونه دي ناغه او ان لا بقیم و عدوا بغیان نصب سری ل اجل البغي والعدی ما قوله دې کنا دې عادی at تجاوزنا په قول کې او عدوا د وجره تجاوزنا په پیر کې ajo pa khul tarala de mal pe starala qulta hatta د کنا پپاس باندې جوړ لري سلام چې دی کنا سلام را دی پپاس پسور دی کنا دا اس پوندی دلته په اړیوته کټول ولومو وکړي چې چې کوم دی اچې داغه توغره شی دي په داغه دیم کې دغه علم ویلا مریویت کې راغري دي دربت شهید ورخان چې جبريل عليه السلام خټه راوامشت او تخلي کې ولا ورکی نپدې باندې وېشکان دي دغه حافظ بن حجر بطحل بارکي کړې دي نو علماو کړې چیرې ا د جبريل عليه السلام دې د ایمان نه دیمه نه کی بدل مواونت وکړه او کومهانات په بندول پکړی موهانات پکار دی پېگی دا ولي ولې په هله کې خاطي ورپلي ولې پېگی په هله کې ولا خاطي ورګورا پکارو دې کنه موږ یې چر ورته حاضر را جبريل تک پتا دا جدي ټیم کې خدا خدا غړغړې ټیم دی ما نه دی منځرو دا خدا غړغړې دې کنه ګورې ته سار روانه دا هغه دعازا قېم دی پدی کې مان منجوري کی اوښوا دا ختی د دې لپاره ور کړی چې اسې نه چې د خدای مهرباني پیغام نشي دا حدیث کې دال پج دی چې اسنه چې په دې دنیا کې د غرق غرض نه چې د دې کلمه پچنکی نو پر تلې منډتا و د خدای کی نو پر پم کوي نو پر پم کوي اور اجبری سره تفضل چې پکې خو خدای نه خو پدی ته ان کې چ پدې کلمت ویې ببااندې هې فاتې دې مکیه چې نه چدان نشي ځات تر دانه چاته دنیا مراتب نشي اڅه نه چیرې درجه بل نبی په پرسرنداو کې بن د جدي خدای په دې دريا لوګي نو بل بیان دي علاکه خدای وکړه دا نور څه به چاو نه نه معنا بل حدون نه دا کړی اره څه کنه اخلو قلالي چې دې په دريا لوګي نو دې نو بیا ده هو المواتقدات <تصفيق> يريدو كدي تقشير <تصفيق> نو باش نبدا تا تا په ماره ورځ یې را کړي چې را کړي نو په لورتي جهه اکه بیا د رزق څه یې نه یم ته نه بانو کنه دا څه مطلب وو که دا دې زنه په وروزه مکن که دا دې زنه په وروزه نو زاس ما په پیار غلته به یوز دغه دامن حل دی ولا تت هه پیسې کنه حتا ای زاد را که په غروب لحق که په غروب چرانا نکدله په غرکو نو قالته امنت ما ای مانو امنت منه ستد چې انه شاندار شه شان صد کې نه اله الا الذی نشتری مابود به حد شی واده هغه ځان نه امنه امنه په دې الذي اغزاتو جیمان نور دی پاغیبان دی پنی اسرائی دی نیو ودا ہو جرچ وقتا غرغی او پلنان رچ دا ستا احنا کلی موسم ناکسا دا ولی دیکی توحیج دا نبوت اقراض تا نبوت نشتا. کم دی مسالح سلام کم دی او منا اول تک او ساحران سو بی آمنا بی رب العالمین رب موسیٰ و خارون نا دیکی سالت مان دی کم دی دښځه د طلوع ځنان اپلې او وجه چا مسموې شه بي چې الذي بنو اسرائيل بنو اسرائيل او چې بي مان اورې نه د ول خپل پټوګان ایمان اورې دي دا مراد شي کوي مزه کنه په دوره پټوګان ورکړی ځمانه په وانه به د مسلمانين او زه د ګدان نه حاضر نه مطابقت دار نه الله پاکو ادا څو جبریل قال جبریل الان تومنو موسی مندوری اوکدا اسیدا او آس تاکیک سرتا نا فرمانی کړه قبلو مردم به دینه خدای هداو دی کړي ته حدن تیرشوی او كنت من المفسرین او تبید التخریب کارونا نو تخریب کار تخریب کار ختمول پکاندی کرن لی بن شیب عمر کې او نو په یوم اننزل نو نجی کا د دې دوت دویو ولمو کړی دی نو کا منګ په پورته زباني اوغورده وبدنسته په نو نجي کا به بدنې کا او نو کی کا ادا فچوته منګ په اوغورده وستا ینه ښا بدن او چټه زبانې چې خلک دی ویني دا کې شو یا غ کنه چې دې کله غرشونی پښو دې څنګه غبي اولی شریو خدای پیغمبر هیمه ګټانه مونږه هیمه کوی شمړل <سؤال> دي اسو <سؤال> وطن نه هوتدي بیا بروځي آ نو یې خدای پاک نه دغه په دې غریو او بوبو شې نه دیوراو او سوالیو کونه وسهغه پرمو وړي راوخیږي نو بیا ووله دي کاور کړی نو فوچت نه ده پنځو ډی بله پرې وته امه شمړ ها څه وخت په وړو او بس به نقل کوم چې سلطه ا موږ او دا بي دي نو مې وښ تاسو په ټولې دي هغه وني مزارع په هغه چې بندر وري هغه رادیو او دا نوان دا غیلہ سے کون کرن چا دا سرعی برست پاربا کی او یو بلا ترجمہ دا دا پی یہ بابا و مبارک دا چی ترجمہ کرد دا فالیو منن باز نو نجی کا پی یہ او من بنجا درکو بدن ستا دا بی بدنکا نو نجی کا بی بدنکا نجا درکو تا دا ین بدا ستا دا نو نجی کا دا کن بدل لی تکونا تدی لپاره چتو چې نه چات بدر خوشناب د تنت درکو دامنه خه بس راځه دې تکونه لمن خلپکا تدی لپاره چتو شه دا موږ زړه پرچکان آیا ابرت چې ته هله ته باندې او هیڅ نه کچره مننه سي او دې ارجات خلقونه انا آیاتنا زمونږ دایتونه لا لاغدونکو خبره دي الله په ویچولکد بو بو بنا بنی اسرائیل تاکي سره موږ دکانو ورکلیوا بنی اسرائیل دا مبو بو بار کها دې د کرامت او د شرافت چ شان دی صدقن سمانه موزه د کرامت او د شرافت د شرافت صدق به کرامت او شرافت د موزه د صدقه د شرافت او د کرامت چ شان دی او رزق نا همت کې جواب همغه تو ورکړو دې کی کنا اگر لږی چې تم درنګ کې کا څو ار روز دي چې کوم دي د پاکي زو چې نه الله په کوی مختلفو پیګی کنه بي اختلافونه کتاب کې ما کوي تر علم را خو علم راګي او پتورات پیښونه بي په اختلاف اختلاف دې جهل د وجنه نه دي کړی بل ځما ترجمه کو په مختلفو پی دین محمدين بي نبوت محمدين بي اختلافونه په محبت رسوله کې بي حتا جام علم تردی شو ته علم را دي چې د حق پیغمبر ان ربک یبې د هر شرستا پر ودیګا په تسلو کې بینه په مابین دي یوم الکیامه فی ما اعظم تسلو دا حق کام وکړي به یې اختلاف کړی نو په این کونطا فرزند و تقدیرن دی کې کچتایې فی شک کن بشک میما د آی کتابنا انزلنا چمګ نازل کړی دی تا دا نفس علی الذین نصالو کدا آی کسانه چاوی لولی اسمانی کتابون و تورات د انجیل من قبل اکا ناوی بتا تا خبر در کی چه قرآن دا پی کتابونو کشته کنشتا نو زلطا بیما فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا اشکو ولا اسألو بل اشعدو انہو حقن باقوایا سنگا قرآن شریف بانی پییا ملیتا نفقان رسول اللہ علیہ وسلم چلا ولا اسألو بل اشهدوا انه حق هذې کوي ورکوم چې دې حق أفلا أفلا أفلا أفلا ده دا منده منابي او نه تکونو من من ترين تمکه اگر شکونه او نه تکوننه ننه اته مکهګه منه سامنا تكذب بآيت الله چې تكذيب د خدای د آيتونو کړې فترهونه من الخاسرين ان الذين حقق تاتې ساق ساطع واجب شوې ده او ثابت شوې ده په دې باندې کلمه ربکا رب په کې کنه نو لا یمنه ایمان دې یا رب صدا چې دې کافر دی پادر کې او باز وي جا صدا ا حدیث کې راغلی ده اے چا اولای ولا ابال کنه اته په کې دي چا اولای بناری چې دا کسان په پور چدا خې وګینه نه کم پیدا شد دا د ولا او باندې بات اچدا خې وګینه پیدا کړ هاه ولای ولا او باندې دا کسان په جنت کې دا حدیث شي کومن پاز دی رواه المسکات استاد مبارک یو بخاری کې چلاغل جنہه کا مراد دی دا مولانا محمد صاحب را کړه کلمه درته کاله ایم نو اولو جاءتم او کچترا شبیتا کلو ایتن اگر کراشی د توایا ولاو جرتم مو خوشې دي ها اگر راځي دي دا آیتن حاضر موجودا حتی जर ولادا بللیم تر دې چې موږ نه آزاد تر ایمان نه پیری کله نه پیری الله پاک یو خبره کوي شفله ولا قامت بسم الله مختصره به مخ نونس علی مبارک دې په کوم ځای کې دي دې په موصل دی نی نوات پیغمبر دی دا دا مزعفات و دا مسلم دی بس دا فلکون دا ویگی دا کسان دی پیگی میعطو علپن او یزیدون زر کسان و نزید یعنی دیو اللہ و خلق و نزیاد کسان دی دوتا دا خودی دین بیان که و بیان که و بیان که اوی نمانو تا زربی و ترسو اخیر که و ترسو خودن داغو ایوون صلی اللہ علیہ وسلم ببارکوی چې په تاسو باندې ورځي پس خذاب راځي خبره مختصره تکو مخه دې خبره پکې نه کومه څه کنه وخت دا به برځې کې راشي نو را خبره به وې پکې ښه وې دې دې پس پرځ او دې لاله چې کله درې وځي تنه نو راغره پکې و یو کله دا چې په باندې عذاب راځي او بس هغه خلک چې دې کله چې کله علامه ده یونس علیہ السلام قوق دے او دا اعلامی دا عذابیوڑی تی لبس شبک یوزیتو بار ہوگا تا پیگی معشومانی رو گستر زنانے رو گستر مریضان او دا تکرنگی صحابی رو گستر او اگر صحابی بچی تی لر یوتر نوی چکے او بی اللہ تا چکم دے مکمت اتوجی او مکمل متوجیش و پس چیتو با بیستا مخلع عذاب عذابو که علامات عذاب عذاب نو گره عذاب نرسر کی ولا يرد باعسو نا ان القوم المجرمین سر بسکای نمو گوی چه دا عذاب نو دی مقدمات تی بیمان نوڑت او بیا بخفل تیم بانی دا با شو پس پیت دا مبارک لارد او اجازه ته په نوکړي ځای ورغره دریاپ تکه هغه کې ماشکندې نو کې څو چې ډېرہ کې کیناسته هغه بیا ری چې کندینو کې کې ازي باندې وردرېځه کلمندو تورسی ده مې ورته ده مان کېان ووازو کو چې دې یو شری دی چې مولانا بي اجازه ترا غديده دا تښتيده ليدي هي یو نه سلا سلام خپل را دي حبيبي ویزہ به کله ما ته اجازه ټوکړی. ویګي او ورده مازور وو په دې خبره کې. مازور اولې زکات دې قوم کې نه قانون. چې کوم شریبانې بکه زف ثابت شو نه غږ په دې قبيح مرګ به نه کړو. لاکه هغه باندې به اتحال لا شو دی وکړو. نه جې به په کنا دغه په تبره نو بیر په بتری مرګ به نه چو چا باندې بده روح ثابت شو نو مساله سره به چې دا <سؤال> کار ما سره کې دی دا د دا ولی اضا قران غي اوس خونو هم دی پي دا به دراغه به زہ بیا او ته جنت ته نه نه شته دا مخه ده ربي ختم دی اوري بیا خیر کی ځان په خپل اور وواچو خپل تفهمه مكان من المدحدین پر تکمر وږي او از دقع در اصحب دار خبر در بس منورس ترشت با در اصحب اصحب دقل وخدر اده اعظام نجران غليه اعظام زورن باپس گئه ده احلامید اده تذکر دخشیو بس پارا معاتبت چه وطنانه معاتبت دا ده وچنا چطام ایجادت تکده او دل پار حضر اخکارا ده ذکر چه دون پا قبیح مر باوی سره وجه اده انت اخر مبدئ يجي هو لما تاي تمر منهم يقول هيك بخبر بابرجاك يقول بدون كانت قرجه قد يتم تحل لا لولا